Jani nagyja keresztet vetett. A templomban az oltárrács előtt térdelt, és napi imáját mormolta. Tekintetét a méviasz és tömjén illatot árasztó fogadalmi gyertyákra függesztette, amelyeket az imén gyújtott meg. Lángjuk pislákolt a sötétben. Hajnali 5 óra volt. A templomban csönd honolt. Menedékhely. Az öreg pap az oltárrácsába kapaszkodva állt, térdét a korlátnak rogyantotta. Bűnbánatért fohászkodott. Amióta esküdt, hogy őrködni fog a menedékház biztonsága fölött, úgy érezte a lelke elkárhozik, ha nem teljesíti a kötelességét. Bár a KGB szervezte be, a tisztelendő mindegyik kém szervezet irán engedelmességet tanúsított. A világ összes titkos ügynöke az ő nyájához tartozott. Politikai meggyőződésük, vallások különbözősége vagy teljes hiánya csöppet sem érdekelte. Még az ateistáknak is van lelkük. Rideg, fáradt emberek kértek nála menedéket. Lelkészként az volt a feladata, hogy kegyelembe részesítse őket. Ha a menedékház sértetlenségének megóvása érdekébe gyilkolnia kellett, Isten megértéséért könyögött. Alig halkat indokoltabb tett az övénél. A halottak emlékére gyújtott gyertyák pislákoltak a sötétben. Az öreg pap elfordult az oltártól, az imbolygó árnyék láttán megmerevedett. A hozzá legközelebb eső egy ember emelkedett föl, és megindult felé. Az amerikai. A tisztelendő oldalt egy hasítékon keresztül benyúlta a inge alá, és övéből kihúzta a revolverét, amelynek csövét a ruharedői között a férfi irányította. Az amerikai biztonságos távolban megállt. Nem hallottam bejönni, mondta a pap. Vigyáztam-ne, hogy megzavarjam az áhítatát. Ön is imádkozni jött? A szokás hatalma. Bizonyára már elmondták önnek, hogy magam is cisszerci szerzetes voltam. És a barátja? Nem érez bosszú vágyat? Azt tette, amit tennie kellett. Csak úgy, mint ön. Ismerjük a szabályokat. A pap bólintott. Közben még jobban megmarkolta a pisztolyt a ruhája alatt. Sikerült meg tudni a fogorvos nevét? kérdezte az amerikai. Épp az imént. Felírtam önnek. A pap letette imakönyvét az egyik padra. Szabad kezével benyúlt a miseink túloldali hasítékán és egy papírt húzott elő. Miután a lapot az imakönyv tetejére helyezte, óvatosan hátrébb lépett. A templomban csönd volt. Az amerikai mosolyogva elvette az üzenetet. Meg se próbálta elolvasni a sötétbe. Az ember, akit keres, messze lakik innen. Szólalt meg a pap. Annál jobb, mosolygott úrja az amerikai. Miért gondolja? Az amerikai nem válaszolt. Sarkon fordult és halkan elindult kifelé. Az árnyéka beleolvadt a sötétségbe. Jani nagyja hallotta, mint nyikorogva kinyílik az ajtó. Egy pillanatra szemébe ötlött a hajnali szürkület odakintről. Aztán az amerikai alakja eltakarta a gyérvilágosságot. Hirtelen becsukódott az ajtó. Döndülése fölverte a templom csöndjét. A pap visszafojtotta a lélegzetét. Szusszant egyet, és visszarakta övébe a pisztolyt. Homlokán veríték gyöngyözött. Komoran pillantott fel a templom végébe lévő torony festett üveg ablakára. Halvány világosság szűrődött be rajta, élesen körülrajzolva az acél alakját. Az orosz, gondolta Chris. Nem hibáztatta a papot. Őszintén beszélt az imént. A pap pusztán azt tette, amit a szabályzat előír. Nem csak hatalmába áll, de kötelessége biztosítani vendégei védelmét, még ha ezért meg is kell gyilkolnia az egyiket, aki véteni próbál a mentelmi jog ellen. De az orosz. Krisznek miközben kilépett a templomból és a hajnali derengésben a pocsolyákat kerülgetve, a paróki a hátsó bejárata felé tartott, egyfolytában csak ő járt az eszébe. És bár nem mutatta, ford benne a méreg. Minél inkább eltökélte magát, szokása szerint külsőleg annál nyugodtabbnak látszott. Könnyed léptekkel haladt, mint aki a hajnal nyugalmát élvezi, és a madárcsi csergésbe gyönyörködik. Az oroszról egy pillanatra se feledkezett meg. A parókia mögéért megállt a fél humályba, és úgy tett, mintha a folyó látképét csodálna, közben lassan kavarogtak a gondolatai. Csán évek óta harcolt az orosz ellen, olyan szenvedéllyel, hogy még az életét is hajlandó volt feláldozni, ha ezen az áron megülheti. Annak idején, 65-ben Chris is ez orosz ellen küzdött, és csannal szövetkezve cia kínai közös akcióba próbáltak gátat vetni az ópium Laosból Dél-Vietnámba való áramlásának. Krisz egy patet laótábor ellen sikertelen támadás után fogságba került, ahol kínvallatásnak vetették alá, Összezúzták az arcát, szétszroncsolták a vakbelét, eltörték a hátgerincét. Ekkor csán mentő akciót szervezett, és sikerült élve kiszabadítani a Kriszt. Ebbe a menedékházba hozta, ápolta, és egy pillanatra sem mozdult el mellőle, amíg az amerikai orvos különítmény meg nem érkezett. És most csán halott. Ugyanazon a helyen érte el a végzet, ahol évekkel ezelőtt Krisz életéért vieskodott. És mindezt az ópium miatt. Az orosznak meg kell halnia. Kriszt tudta, milyen veszély leselkedik rá. kivetet lesz, mindenki őt fogja üldözni. Bármilyen ügyes, előbb-utóbb rátalálnak. Hamarosan meghal. Nem számít. Hiszen ha sikerül kiviteleznie a tervét, amihez a fogorvost kereste, úgyis meghal. Mi a különbség? Így legalább, miután veszíteni valója nincs, leróhatja háláját a barátja iránt. És az a legfontosabb, Többet jelent a mentelmi jognál, vagy bármi másnál. Hűség és barátság. Csán megmentette az életét, Krisznek kötelessége, hogy kiegyenlítse a tartozását. Különben elveszíti a becsületét. És mivel a mentelmi törvény már korábban is megszegték kétszer, Krisz számára csak a saját erkölcsi kódexe maradt érvényben. Tekintette a folyóról a temető lesiklott. Eszébe jutott a cédula, amelyet a tisztelendőtől kapott. Előhúzta és gyorsan elolvasta a fogorvos nevét és címét. A tekintete megkeményedett. Határozottan bólintott és fölsietve a tornász lépcsőjén bement a parókiára. A szobájába érve összecsomagolta a kis úti táskáját. Egy bőzacskóból injekciós fecskendőt és egy folyadékkal teli ampullát vett elő. Fogta a táskát és kiment a szobából. A folyosó csendes volt. Krisz bekopogott az orosz ajtaján. Mi az? szólt egy ideges hangoda bentről. bentől. Krisz oroszul válaszolt. El kell mennie innen. A kínainak társa is volt. Hallotta, mint a kulcs gyorsan fordul az árban. Az ajtó kinyílt, és a veritékező Málenkov jelent meg a küszöbön. Kezében pisztoly tartott. A kábítószertől üveges volt a tekintete. Nem láthatta, hogy Kriszt hüvelyk és mutató között megfeszül a bőr és lecsap a gégéjére, szétroncsolva a hangszálait. Az orosz zihálva hátra zuhant. Krisz átlépett a küszöbön és bezárta maga mögött az ajtót. Malenkov a padlón feküdt beszédre képtelenül, őrjöngve kapkodott levegő után, teste görcsösen rángatódzott, lábfeje befelé fordult, a karját a mellére kulcsolta. Krisz az inekciós tűvel felszívta az ampulával lévő folyadékot. Lehúzta az orosz pizsamanadrágját és 1000 mg káliumkloridot kloridot fecskendezett az orosz péniszének vénájába. A kálium följött az agyba, míg a klorid a húgy vezetékbe kerül, amitől a szervezet elektrolitjai depolarizálódnak és súlyos szélütést idéznek elő. Az orosz harca elkékült, aztán szürkévé változott, majd lassan sárgulni kezdett. Chris berakta a fecskendőt és az ampullát az utin Megragadta a remegő testhez, egy széknek támasztotta oly módon, hogy az orosz nyaka a szék karfájával kerüljön egy vonalba. Aztán megbillentette a széket, és az rádölt az oroszra, azt a látszatot keltve, mintha a nyaka az esés következtében sérült volna meg. Csánért, gondolta. Felkapta a táskát, távozott a szobából. A folyosó üres volt. Az orosz kulcsával bezárta az ajtót, aztán lesietett a földszintre, és a parókia tornácán keresztül kiment a kertbe. Tudta, hogy ha a hajnali derengésben az utcai fronton távozik, a környéken lesben álló különböző nemzetiségű ügynökök már csak rutinból is azonnal a nyomába erednek, ezért a folyópart felé indult. Az orfacsaró bűzben talált egy csónakot, amelyen, mintha kevesebb lyuk tátongott volna, mint a másik kettőn. Az evezővel előtte magát a parttól, fittyethányval tátott szájuk rokodilokra. Két órával később a tisztelendő, miután többször bekopogott az oroszhoz, utasította a szolgákat, hogy törjék be az ajtót. A szobában rontva rátaláltak a felborult szék alatt heverő holttestre. A papnak elállt a lélegzete. A védetház vezetőjeként elszámolással tartozott a vendégei fölötteseinek. Csan halálát meg tudta indokolni. De most az orosz is halott volt. Túl sok ez egyszerre. Ha a KGB nekem rója föl... A tisztelendő rémülten vette szemügyre a hullát. Magában természetes halálért fohászkodott. Erőszaknak semmi nyomát nem lehet a szétroncsolódott toroktól eltekintve. Azt viszont a szék is okozhatta. Lázasan járt az agya. Malenkov zaklatottan és kimerülten érkezett meg. Gyógyszereket kért, hogy a idegrohamait és vérnyomását csillapítsa. Kis híján meggyilkolták. Valószínűleg az átélt izgalom a kábítószerek hatásához járulva szívrohamot eredményezett nála. De itt van még az amerikai eltűnése. Túl sok ez egyszerre. A pap elrohant telefonálni. A helyi KGB-t hívta föl. A bankoki kirendeltség vezetője rögtön értesítette a felettesét. Az Abelard menedékházba történt rejtélyes haláleset vészhelyzetet jelentett, mely azonnali kivizsgálást igényelt. Egy órával a holtest felfedezése után egy il 18 szovjet tehergép szállt föl Hanoiba, és az ellenszéllel küzdve valamivel kevesebb, mint két óra múlva érkezett a kerek ezer kilométerre lévő bankokba. A KGB kivizsgáló tisztja az orvos szakértők csoportjával együtt ellenőrizte a holtest elhelyezkedését, majd fényképfelvételeket felvételeket készítettek. Ezután visszarobogtak a reptére, és ez alkalommal a hátszélel megtámogatva, másfél órán belül ismét hanúiba voltak. A boncolás hét órán át tartott. Az orosz szívét rendben találták ugyan, az agyba viszont súlyos elváltozást fedeztek fel. A halálok a kétségek kizárólag agyvérzés. De mitől? Embóliának nyoma sem volt nála. A vérvizsgálat dilantin jelenlétét mutatta ki a szervezetben, hiszen Malenko veszedte, és ópiumét, amelynek a rabja volt. Más szokatlan vegyületet nem találtak. A test mikroszkopikus vizsgálata során a halott kém tűzszórást vett észre az orosz péniszének vénájába. Bár bizonyítani nem tudta, gyilkosságra gyanakodott. Sok hasonló esettel találkozott már. Káliumklorid. Ha a vegyület két komponensére válik szét, szélütést okoz. A szervezet mindig tartalmaz káliumot és kloridot. Így a külső beavatkozása semmi sem utal. A halottként megemlítette gyanúját a vizsgáló tisztnek. Egy órával később a KGB bankoki kirendeltségének vezetőjét a Hold templomába küldték, hogy alaposan kérdezze ki a papot. A tisztelendő elismerte, hogy Chan egyik amerikai barátja is megszállta a parókián. Neve és személyi adatai, tudakolta a kgb -s. A pap rémülten válaszolt. Mit akart az amerikai? érdeklődött tovább a KGB-s. Az öreg megmondta. Hol lakik az a fogász? A kirendeltség vezető választva van fülkésző tekintetet vetett az íróasztal túlján ülő papra. Ilyen messze! Hanoi korbon korbonzlagunk szerint a halál hajnali hat óratájban állod be. A kgb is kimutatott az iroda ablakán az éjszakában. Azután az órájára pillantott. Tizenöt óra telt el azóta. Miért nem szólt nekünk rögtön az amerikairól? A pap újabb pohár brandit töltött magának és egyhajtásra kiitta. Néhány cső borostás állára csorgott. Mert féltem. Ma reggel még nem lehettem biztos benne, hogy az amerikainak is része volt a dologban. Ha puszta előz megöltem volna, magyarázatot kellett volna adnom a szíjjájének. Nem volt ellene semmi bizonyítékom. Szóval szívesebben magyarázkodik nekünk? Beismerem, hogy hivát követtem el. Nem lett volna szabad szem előtt De sikerült elhitetnie velem, hogy nincs benne ellenséges szándék az önök ügynöke iránt. Amikor megtaláltam a holttestet, reméltem, hogy a halál természetes módon következett be. Mi értelme lett volna elismerni a hibámat, ha egyszer nem volt rá szükség? Bizonyára megérti a dilemmámat? Hogyne? A kirendeltség vezető fölvette a telefont. Tárcsázott, majd megvárta, hogy a vonal túloldalán jelentkezzék a hívott fél. Ezután a következő szavakat intézte főnökéhez. Megsértették az Abelard egyezményt. Ismétlem, megsértették. Christopher, Patrick, Kilmúni... Fedőneve Rémusz. Szia! A KGB is elismételte a papától megadott személyleírást. Útban van Guatemala felé, folytatta a jelentést, és megmondta a fogormos címét. Legalábbis ezt állította magáról. De a történtek ismeretébe kétlem, hogy valóban arra felé tart. Igen, tudom. 15 óra előnye van velünk szemben. Miután végighallgatta főlettese utasítását, a rendeltségvezető letette a kagylót. Odafordult a paphoz, és agyon lőtte. Biztos benne? Őrdült föl a CIA igazgatója. Tökéletesen, felelte a KGB főnöke. Mint rendkívüli helyzetekben mindig most is közvetlen vonalat használtak. Angolul beszéltek, mert a CIA feje nem tudott a rosszul. Értse meg, nem a beleegyezését akarom kérni, mivel a maguk embere a bűnös úgy élik, hogy tájékoztassam a szándékomról, Pusztán ezért hívtam. Biztosíthatom, hogy nem az én utasításomat hajtotta végre. Mégis, ha úgy történt volna, nem számít, már elküldtem a táviratokat. Az önöké is ezekben a pillanatokban érkezhetett meg. Az Abelard egyezmény értelmében riadóztattam az összes hálózatot. Felolvasom az utolsó három mondatot. Találják meg Rémuszt, általános mozgósítás, likvidálásra bármely eszköz igénybe vehető. Mivel az ügy önöket érinti a legkínosabban, fölteszem, élen fognak járni a kutatásban. Igen, szavamat adom, felette a cia igazgató, nyert egy nagyot és lerakta a kagylót. Benyomott egy gombot az előtte lévő kapcsolótáblán és megparancsolta, hogy azonnal keressék elő Christopher Patrick Kilmoni a 30 perccel később már tudta, hogy Kilmúni, a katonai jellegű GS-13 elnevezésű titkos akciócsoportnak a tagja, amelyhez a cég legnívósabb operatív ügynökei tartoznak. Az igazgató felnyögött. Nem elég, hogy az egyik embere főben járó bűnt követette, ráadásul ez az ember világklasszis gyilkos. Az illendőség és a tisztesség úgy kívánta, hogy az illető üldözésével az igazgató szintén g 13 as ügynököket bízzon meg. Romulus dossziéjából még valami kiderült. Az igazgató dühösen felpattant és kirobogott az irodájából. Rémus Eliot közvetlen alárendeltje volt. Semmit sem tudok erről, jelentette ki Eliot. Akkor is maga felel érte, maga fogja megtalálni zárta le a vitát az igazgató és kiviharzott Eliot irodájából. Eliot mosolyogva nézett a nyitott tartóra. Cigarettára gyújtott, észrevette, hogy a hamu fekete öltönyére hullott, gyorsan lesöpörte. Vénszeme erősen csillogott, amiért az igazgató személyesen jött át hozzá a helyet, hogy hivatta volna. Ez is az igazgató gyöngeségét, és eljött erejét mutatta. Az ablak felé fordította székét, hogy a melengető napsugarak az arcát érjék. Odalent hatalmas parkoló nyúlt el, amelyet kerítés és fashor választott el a Lengli országúttól. Gondosan elrejtve a cég központját a kíváncsi tekintetek elől. Eliot ablakából csak a magas, H-formájú épületkomplexumot körülvevő ezernyi autó egy részét lehetett látni. Eliot arcáról lehervadt a mosoly. A szól utáni hajszak kellős közepén, tegnap nem kis bosszusággal fogadta a hírt, hogy Chris, szó fogadott testvére a bankoki Aberad menedékházba bukkant fel. Nem az ő utasítására ment oda. Az elmúlt néhány hétben, mióta Krisz elhagyta római állomás helyét, nem jelentkezett Eliottnál, már azt hitte megölték. És ekkor váratlanul újra feltűnt. Lehet, hogy egész idő alatt üldözték, míg végre sikerült eljutni a védettő vezetbe. De azelőtt is kapcsolatba léphetett volna Eliottal, vagy legalább a hol templomából megkereshette volna. Ez így nem logikus. És egy olyan fogormos szímét kéri, aki nem tartozik a cég kötelégébe. Majd durván megsértve az egyezményt, kinyírja az oroszt. Mi a franc történik? Chris ismerte a törvényt, tudta, hogy a világ összes kémhálózatának legprofibb gyilkosai fognak vadászni rá. Elment az esze? Eliott ráncos hajka lebigyett. A testvérpár mindkét tagja szökésben. Szembeszökő hasonlóság. Ahogy a napfény visszaverődött az autókról, Eliott arcán is újra felragyogott a mosoly. Rájött a megoldásra. Szól és Krisz. Szólt meg kell ölni, még mielőtt kitalálná, miért üldözik. Ki más tudhatná jobban, hórejtőzik, mint a párja. De a fogorvos. Eliott megborzongott. Ez a részlet valahogy nyugtalanította. Mi szüksége lehetett Krisznek a fogorvosra, még mielőtt végzett az orossal? Eliott hátán végig futott a hideg. Mexico City. Mondta Krisz a legelső gépre. A jegypénztárban ülő havai nő lenyomott egy billentyűt a kompjúterem. Hány egy lesz, uram? Egy, felelte Krisz. Első vagy, turistaosztály? Mindegy. A nő tanulmányozni kezdte a pótól lévő monitort. A légi társaság zsúfolt irodájának nyűsgése elnyomta a megafon hangját. Krisz mögött várakozók sora állt. A 211-es járat turista osztályán van még hely, uram. Negyed órán belül indul. Ha sietünk, még elérheti. Neve? Krisz bemondta az útlevélben szereplő hamis nevet. Hitelkártya helyett készpénzzel fizetett, hogy minél kevesebb nyomot hagyjon. Van podgyásza? Csak ez a kézitáska. Telefonálok a légikísérőnek, hogy tartsák fel a gépet. Jó utat, uram! Köszönöm. Bár mosolyogva fordult meg, hogy keresztül robogjon a váróterem. Krisz izmai megfeszültek. Óvatosan fürkészett körül a tömegbe, hogy lássa, nem figyeli -e valaki. Amikor a fémdetektor eléért, a posztoló rendőr vizsgálódott tekintetet vetett rá, de Krisz még bankokba beledobta a mauzerét egy csatornába, tudván, hogy könnyen rajta veszhet, ha megpróbálja a gépre csempészni. Persze elrejtette volna a pisztolyt egy bőrönben, és podgyászként felküldhette volna a gépre. Azokat a csomagokat ugyanis nem ellenőrzik. De nem kockáztathatta meg, hogy érkezés után várakozni kelljen, ma míg visszakapja. Egy pillanatnyi késlekedés is végzetes lehet a számára. Amint a kézításka áthaladt a jelzőberendezésen, Krisz lekapta a futószalagról, és futni kezdett a beszállókapóhoz vezető folyosón. Azt jó a gép nyitott ajtajába figyelte, hogy Krisz végigszalad az utas feljárón. Léptei visszhangzottak. Köszönöm, hogy megvártak, szólt oda a légi Semmi gond, úgyis késve hozták az ételt a fedélzetre. Feledte a sztjuárd, ez miközben elvette Krisztjegyét. Végigment az első osztályú utasok között, majd áthaladva a két utasteret elválasztó ajtón a gép hátsó traktusába ért. Itt több üres hely is akart. Az utas kísérül lépett hozzá, hogy megkérdezze, dohányzó vagy nem dohányzó részre akar-e bár Krisz nem dohányzott, de a dohányzó szakasz volt a gép végébe a leghátsó ülést választotta. Innen szemmel tarthatta a legtöbb utast a fedélzeten, valamint az ajtót is. Egy elhízott férfi és egy idősebb nő mellé ült le, közel a mosdóhoz. Bepréselte magát a férfi előtt, és letelepedett a középső helyre. Odvarias mosolt villatva az asszonyra. Összesziújazott táskáját becsúsztatta az előtte lévő ülés alá. Bekapcsolta a biztonsági övet és közönyös tekintettel körbepillantott az utastéren. Fel kellett készülnie a legrosszabb esetőségre, vagyis, hogy a tűzszórás nyomát felfedezték Malenkov testén, és ezért általános mozgósítást rendeltek el ellene. Bár kitartott eredeti szándéka mellett, továbbra is fogorvost keresett, nem mehetett el a pap által megadott címre. Az a fogász Gvatemalába lakott, de a pap minden bizonnyal a KGB-nek is beszámolt erről, így azután a vizsgálatot folytató megbízott értesítettek guatemalai kollégáját, akik azóta már valószínű megfigyelés alá helyezték a rendelőt. Krisznek másik országot kellett választania. Olyat, ahol jól kiismeri magát, könnyűszerrel eltűnhet és saját kapcsolatai révén is találhat egy megbízható fogorvost. Mexikó látszott a legmegfelelőbbnek, de Bangkokból csak Szingapúrig ment simán az út. Az onnan honoluluba menő gép 40 percet késett, így Krisz lemaradt a közvetlen csatlakozásról, és meg kellett várnia ezt a gépet. Induláskor még 24 órás előnyre számított, de most már 16 óra telt el azóta, hogy megölte az oroszt. Feszülten várakozott. Bankokban még éjszaka volt, de 11 ezer kilométerrel keletebbre Honoluluba szikrázó reggeli napfény sütött be az ablakokon. Krisz izzadni kezdett. Hiába zün mögött a fülébe a légkondicionáló berendezés. A gép törzse felől érezni lehetett az üresen járatott motorok rezgését. A csomagtér ajtaja becsapódott alatta. Bizonyára most rakták fel az utolsó podgyászokat. Krisz az ablakon keresztül látta, hogy két targonca távolodik el a géptől. Végig tekintett a fedélzetem. Az egyik steward szépen behúzta a feljáró ajtaját, és a biztonsági retesz felé nyúlt, hogy azt is elfordítsa. Egy perc, és a sugárhajtású gép rátér a kifutópályára. Krisz kezdett fellélegezni, de hirtelen görg beleándult a gyomra, egész este megmerevedett. A Stuárdez kinyizotta az ajtót, két férfi lépett be. Miközben a kisasszony újfent a retesszel pepecselt, a jövővények tovább indultak a gép végébe. Krisz alaposan megnézte őket. 25 év körüliek voltak, alakjuk karcsú, de izmos. Tompa színű inget és nadrágot viseltek. Tekintetüket álhatatosan repülőjegyük tasakjára függesztették, még véletlenül se pillantottak rá az utasokra. Azután a szék sor betűi és számjelzését kezdték tanulmányozni. Tízsornira jártak Krisztől, amikor szétváltak. Krisz, amíg csak lehetett, halogatta a jegyváltást, remélve, hogy ő fog utoljára felérni a gépre. A hátsó ülésből figyelte, nem siete föl még valaki utána. Amikor a két férfi megfordult, hogy elfoglalják a helyüket, Krisz kihajolt a mellette ülő férfi előtt és lenézett a széksorok közötti átjáróba. A cipőjükre volt kíváncsi. Nem vastag talpú vagy fényflekkes perekedésre jól használhatós úranókra számított. A közhiedelemmel ellentétben az operatív ügynökök ritkán támadnak lábbal. A rugás nem elég gyors. Krisz fontosabb ismertető jegyeket keresett. A két férfi magas szárú cipőt hordott, amely jól tartotta a bokát. Igen népszerű viselett a titkos ügynökök körében. Ebben nem csak lik ki a lábú küldözés vagy verekedés közben. Kriszt is ugyanezt a fazont viselte. Felfedezték hát, mindegy kicsodák. Oroszok, angolok, franciák, vagy éppenséggel a saját honfitársai. Ebben a pillanatban valaki lázasan telefonál Mexikó be és amikor a gép leszáll, egy állék fölfegyverzett kommandó, esetleg több is fogja várni Kriszt. A gép farolni kezdett, megfordult, a motorok hangosan fölböktek, miközben elhaladtak a reptér épülete előtt. Csengő szólalt meg az utas térben. Ez ment végig a széksorok közötti átjáróba, hogy megnézze mindenki bekapcsolta el a biztonsági jövét. Krisz megmarkolta az ülés karfáját, és a mellette helyett foglaló nőhöz fordult. Ö, elnézést, nincs véletlenül egy papi zsebkendője? A nő képpel kotorászni kezdett a retiküljébe, majd szónélkül nélkül kezébe nyomott egy csomaggal. Köszönöm. Krisz összetépett egyet, és darabkáit a fülébe dúdosta. A nő elképettem pislogott. Kris csak tompán hallotta a környező zajokat. Elnézett az ülések fölött, és látta, hogy a két férfi beszélget egymással. Szavaikat nem tudta kivenni. A repülő megállt. Krisz az ablakon át megpillantotta a fölszálló sávját. Egy gép suhant el mellettük. Egy újabb foglalta el a helyét. Még kettő volt előttük. Krisz lehunta a szemét, érezte a gépre megését. a megfeszült. A gép ismét előbbre arra szólt, amikor Krisz kinyitotta a szemét, már csak egy sugárhajtású választotta el őket a felszálló pályától. Hirtelen lerántotta magáról a biztonsági övet, Felugrott, átpréselődött a mellette ülő férfi előtt, és kilépett az átjáróba. A sztjuárd utána vetette magát, és megpróbálta vissza ráncigálni. Uram, azonnal üljön a helyére, kapcsolja be az övét! Krisz félretolta. Az utasok döbbenten fordultak feléje. Elfolytott kiáltásokat hallott. A két férfi meglepetten bámolt hátra. Egyikük megpróbált kikászálódni a helyéről. Krisz elkapta hozzá a legközelebb eső vész ajtajának kilincsét és megrántotta. Az ajtó felpattant. Besüvített a szél. Krisz meghallotta a sugárhajtású gépek motorját. A repülőgép a felszálló pályához közeledett. Miközben a stewardess ismét utána kapott, Krisz megragadta az ajtó keretét és kilendítette magát. Himbálózni kezdett, visszanézett a fedélzetre az öröngő utasok és az utána rohanó két férfi felé. Levetette magát a mozgógépről, az aszfaltra zuhant térdét és könyökét behúzva. Ahogy az ejtőernyős kiképzésen tanulta, gurult pár métert. A fülébe gyömöszölt papír ellenére megvonaklott a motós Rázúdult a kipufogógáz majd megfulladt a hőségtől. Feltűnt mögött a következő gép. Futni kezdett.